Datang orang lain mengingatkan dia dipetuknya bahunya Wa bashirin, sobiri. Berikan kabar gembira kepada orang malang sabar. Anda tidak tidak asyhad ketika ujian itu datang. Kalu mereka berkata hidnalah, wahidnalah itu terucuk. Tapi tak semuanya tahan, tak semuanya kuat. Ketika ujian itu datang, asal as macam tulu as dah. Hidnah masabrufi, asal macam tulu dah. Pukulan Ketika pukulan itu datang bergoncang berapa banyak orang bercerita pak Ustaz Ketika sampai berita itu Rasanya lunak tanah di di pijak pak dunia ini pak ustadz, pukulan yang sangat kuat dan tak jarang ketika pukulan itu datang Berduri-duri akhirnya dia mulai senyum. Selama ini tengok orang lewat lama-lama tengok opel lewat senyum.